Orbán Otto, nemzeti dal. Kosút Lajos, Magyarország kormányzóelnöke, a mai napon magához kérette Vindis Gréc urat, az osztrák császárság Magyarországi nagykövetét, és tudomására hozta, hogy a Habsburg-Lotaringiai ház sokszoros hitszegése valamint lázadást szító makacs és elvetemült ármánykodása okán Magyarország a nép fősége által ezennel szabad, önálló és független európai státusznak nevezett ház pedig trónvesztetnek nyilvánítatik. Mindis Gréc úr Magyarország kormányzóelnökének fenti közlését széles mosolyjal fogadta. Szerencse kívánatát fejezte ki. És azon reményének adott hangot, hogy az európai közösség Iván Fyodorovics Paskijevics herceg és tábornagy kiváló szervező munkájának köszönhetően már a legközelebbi időben százezer turistát küldhet Magyarországra. Jó példáját adó ezzel a gazdasági fejlődés eltérő fokán álló népek közti együttműködésnek. Mely korunk embere előtt. Az érdekek kölcsönös figyelembevételén alapuló új világrend beláthatatlan táblatait nyitja meg, tekintettel például a magyarországi turizmus közismert nehézségeire. Az európai közösség a turisták elhelyezését szovjet gyártmányú tankokban gondolja kívánatosnak és célszerűnek, így nem lehet gond az ország szétlövése a Magyarország kormányzó elnökének kezdeményezésére létrejött, és baráti légkörben lezajlott találkozó, záróaktusaként a tárgyaló felek a magyar szabadságra és a nemzetközi szolidaritásnak már eddig is oly sok próbatételt fényesen kiállt eszméjére üritették a poharaikat. A távirati iroda jelentése végül megerősíti, hogy a kormánya helyén van, jelnélküli tömegsírban, összedrótozott kézzel és lábbal, arccal lefelé fordítva, két méterre a föld alatt.